Хоча ні. Якщо пройти навпростець на північ, через гори, гледчери, видолинки та протоки, то можна надибати маленький будиночок з кількома людьми на острові домашньому. Так само пройшовши, та хіба можна так пройти? Хіба літаком пролетіти? 120 миль на південь можна надибати більший будинок, то станція на мисі Челюскін. Ото й усе. Краса полярної ночі заколисувала мріями і фантазіями. Лише Кар, Лейте і Соломін не мріють. Вони на капітанському містку. Матрос міцно держить у руках штурвальне колесо і насторожено чекає, чи не буде наказу від Кара. А той разом з Лейте, не випускаючи з рук бінокль, хоч по від бінокля яка користь, стоять зіпершись на фальшборд і вдивляються в темряву, щоб бува не наскочити носом пароплава на берег або айсберг. «Місяць пізніше зійде», – каже Кар, звертаючись до Лейте, «а поки що гукни, щоб дали найменший». Лейте переводить ручку машинного телеграфу, десь у глибині пароплавних приміщень дзвенить. Рух пароплава повільніше є. Кар і Лейте вдивляються в темряву, скільки дозволяє зоряне небо. «Лейте», – каже Кар, – «я піду подрімаю. Коли сходитиме місяць, збудіть мене». «Єсть», – прогудів басом Лейте. Кар зайшов у капітанську каюту і, не роздягаючись, повалився на суфу, підклавши під голову шкіряну подушку. Тихенько хлюпотіли хвилі в борт, повільно пливли вогні на щоглах, морським зайцям з води вони здавалися, мабуть, пливучими зорями. Лейте дожидав місяця. На кормі теж не спало троє людей. Вгорнувшись у кожушки, вони сиділи на канатному ящику і пошепти розмовляли. То були Аксинюк, Шор і Попов. Той наказ нічого доброго не віщує, хрипів Шор. Пайку врізали. То пусте, відповів Кок. Адже й так харчів лише на три місяці вистачить. А роботи тепер багато, команда ж удвоє менша. Так, так, задумливо бурмотів шор. Треба, браточки, тікати. Очевидно, для кока ця думка була не нова, бо він лише стиха підтакнув так. так Зате поповз трепенувся. Куди тікати? Ти з глузду з'їхав. Чого там з'їхав? промовив кок. Ми ж пропадемо. «Чого боїся?» – призирливо спитав машиніст Шор. «Він тобі розкаже, куди тікати», – кинув кочегар на Аксенюка. «Слухай», – прошепотів Аксенюк, – «ти ж бачив за кілька миль звідси чудову хатину з добрим запасом харчів на трьох замівників. Є спирт, вино, шоколад, консерви м'ясні, рибні, овочеві і сухе молоко, є м'ясо». «Ми захопимо звідси свою пайку, рушниці, патрони та пастки на пистів і добре перезимоємо. А інакше чого доброго затре нас у кризі моря лаптівих і загинемо ми, рятуючи це корито. Ні, хай дурні дбають про державне майно, а я подбаю про себе». І знов-таки, намагаючись бути переконливим, говорив Шор, «ми наб'ємо за зиму гори пистів». Тоді нам залишиться влітку лише зустріти норвежця і золото брящатиме в наших кишенях в усіх портах від Тромсе до Марселя. Але де ми зустрінемо норвежця, вагаючись, запитував Попов. Влітку в Карському морі вони бувають. А ні, то переберемося в Баренцеве. Не такий страшний чорт, як його малюють. Карське море не крижаний льох. Нарешті, якщо й не зустрінемо, то вже до Архангельська доберемося разом із зимівниками з острова Домашнього, а вони сюди навідуються. Ну, взяв руку Попова в свої руки кочегар, згода? Е, була не була. А коли? Зараз, відповів Аксенюк, ми вже дещо заготували. І справді на камбузі лежало кілька ящиків з харчами, великі бляшанки з маслом, чотири рушниці, з них дві суднові, одна загиблого капітана...